Badute biek dir direztia Zeru kolore mirezgarriak Izarren pare joragarriak Gazte gaztia zira oraino Egun guztia nago zurixo begien erotzen naute eta guztiek na iluzkete Kaua Animalia guztiak, aska izan arte! Eta iso dikuzentzuleo, kemen gaituzue beste aste betez Foto Tufusa joan, igandea da. Oiziako hameika dira zuzenen gaudumen zintuilegi ratetik. Guizeko hamaika dira hemen gauda zuzenean e, zintzilik irratitik, aste batzuk gara programa emititu gabe, e, barra gamenak askatu nahizkizu egur egatik, hemen e, dinkan horreira, bueno, segetuko gara, bai, aztero aztero jende berriarekin ba, bueno, irratxa joa berriro ere emititzen, eta gaurkoan e, berrirore ere, danok imaginatuko zen gurekin dago lide, kaixo lide. Kaixo egunon. Beste aste bete zemen gurekin. Eta, bueno, orain, e, xoloz batzaizu ega ja, zuzenean e, albistetara joan gora. Pasadoen astean Eko alderdi politikoak mozio bat jarri zuen Donostiako udaletxean hiri hau aldetauri unoa izendatzeko ez da Dirudienez, edin. Diru bienez, e, bueno, Eko parte, sea, partido politikoak erabaki duena da eh bueno, egin zen bezala, Donostiak ere eh eztabaidatuki izan eta horren bueno, bidez aldetauri unoa aztetauri unoa bilakatzea. E, bai erreferendun baten bitartez edo bai, e, bueno, politikarik erabaki hori hartuta e, zuzenean. E, bueno, bera egen asmoa da, ba, izatea, eskalatronomiarki dugoko lehenengo hiria e, antitauriuna izan datzen eta hortik aurrera ba, eskalatronomiarki dugoko guztira zabaltzea debeku bezela e, Kataluñan eta Bartzelona hartatu zen bezela. E, eta, bueno. Bueno, tarenga ba, e, gaur gauean eh gaurko amaiketan e, internetera e, bueno, internetetik informatu gaituzten albistea da, azken orduko albistea, eta e, komentatu dute atzo eh Milaneko ba farmatologia e, institutuan, ba, e, aktivista de xente eh Lotusirela ba, bertan, ba animaliekin eksperimentuak egiten e, ziren laboretegietan, bertara e, aktivista de xente sartu ziren eta KTEndez bidez ba, bertara bertako kaioletara Elo tu ziren, eta egonen bidez, bat, bueno, protesta pasifikoen bidez, azkenean, ba, fermar Green Hill, gaiz gizan ez badut, da, bueno, tal eh aktivistaen, bueno, Vocera Maya e, ba, bueno, institutuko zuzendararekin e, egin zuen bilera eta azkenean ba, akordio akordi batera iritsi ziren biak eta bertan e, institutu horretan e, atzo eramandako ekintzaren ondorioz, ba animaliekin esperimentu geiagorik astira egingo Milango Farmatologia Institutuan, institutu bueno, nahiko esanguratsua eta e, ba hori azkenaldotuko albistea ja Milanoko Institutuan astira animaliekin gehiago esperimentatuko E, bona bueno, atzo a aktivbista batzuk eginako esfortzu eta ekintza Pazifiko horren bidez. Oen dela bi aste tratu txarrak jasotik zituzten eh, labaststiko asto familia bat eh, Wings of the Heart animal, animal izan dutegi batera eman zituzten, Eh, bueno, gauza izan zen hasiera e, batean herritarren protestak izan ziren eladaztida herrian, ba ikusten zuen e, asto hoiek e, tratotxerrak jarrotu zirela. Eta bestelatek ere bai, e, bueno, bere lur edo bere gunean zituen e, pertsonak ezauka inongo permisurik animali, animalioiak eukitzeko. Orduan berriro ere eko partido politikoak eh bueno, irakurreta gero eh herritarren protesta erabakizuen eh Arabako e, diputazioan eh bi, bi salaketa jartzea. Bata ezezaakotelko inongo permisurik e, animale bikor errekitzeko eta beste eta tutatu txarengatik.ematen duen ez bueno, ba, era egoki batean eraman ziren bi, bi salakeeta hauek arabako diputzioak, ba erabakizuen eh, animaliek eh, kende berriz ezkiela, no tener ir dira leku urtatik, eramantzen lehenengo eh, ba babeserako zentro batetara eta hortik eh, bueno Wings of the Heart oso ezaguna den eh, animali santutegira eramantzituzten eh, bueno jendearen laguntza ekonomikoarekin eh, transporterako bueno, lagundu laguntu Eta bueno, asto familia ez da behar, hori, ba, aita ama eta asto komun zirela eta hori eramateko ba, diru laguntza dirua bertsela eta Wings of the Hertech Valley ba, diru asko ez dauka, ba animalak asko ditulako. Eta denen laguntza ekonomikoarekin ba lortu zen e, ba asto hauen azta, familia hoen historia ondo bukatzea. Eta aurreko astean, e, ba, bueno, igual da animal e, Espainia restatuko taldeak, batxinan e, aragi, bueno, txakurra aragiaren, e, komertzio edo industriaren, atzean zer aurkitzen zen, e, barkitaratu zuen berak egindako, eta aurreko astean e, arkitaratutako ba, bueno, investigazio berrearekin. E, benetan, investigazioa e, oso, oso, oso, e, bueno, impactantea da, eta e, sinboz.org web horri aldean aurkidezakegu bertako informazio osoa, bideo bideobat egindute oso, bueno, nahiko gogorra dena, Baina, bestela ere, ba, bueno, e, testua edo argita dutuen artikulua irakurrita ere, ba, bueno, benetan e, gauza izugarrega esaten dira. E, bertan, e, ateratako datuak, adibidez, ba, urtean, txinan, emezortzi milioi txakur ilten direla, ba, bueno, e, bere aragia haragia kontsumorako. E, Berro bitamar milio txakur egunero, txinan bakarrik, eta eh Kiansi irian, eh Chinan eh irihartan, ba bueno, e, inauterietan e, bueno, egoten den ba festa giro horrekin bakarrik, eh egun batean ba 10.000 txakur hiltzen dira e, bere aragia konsumitzeko. Sanda zela sinbos.rg eh web e, orrialdean aurkitu zakegu, ba bueno, Igualda Animalen Investigazio Berria. Eh benetan Igualda Animal e, Espainiar estatuko taldea da eta benetan azken astea guetan izugarai investigazioak egiten ari da eta ere benetan e, pena du ikusteak eta horregatik, ba, bueno, guaborrialde hortan e, sartzeera gomendatzen zaituztet. Jo, ta tofu! <sharp> Animaliagustiak aske izan arte. Eta, bueno, honen e, ostean, ba, mm, zer daukagu, ba, horrein, e, bueno, ba, animales de laboratorioska peren abestean zungo dugu, eta horrein e, liderekin, horren e, ostean liderekin e, joango gara, pixkat, veganismoan sartzeko oinarrizko pausuak, e, eta, bueno, pixkat, e, konseguak zein diren, Va, obetó, es algo chaco. Al principio de los tiempos, la relación hombre-animal se basó en la supervivencia. El hombre, al desarrollar su inteligencia, llegó a convertirse en la bestia más cruel que pisa la tierra. Tierno animal Pasen al laboratorio Les va a impresionar! ¡Uah! El de este gato para poder verter sustancias tóxicas y comprobar la reacción del sistema nervioso le provoca una terrible y lenta agonía. Viva esa separación de los músculos en vivo. Se practica sobre este mono, mire su rostro, casi humano, está sufriendo el peor de los tormentos. Sus ojos llenos de pánico, piden clemencia, ¡basta ya! ¡Basta! ¡Piden clemencia! Aita, aita, hau da? Ba, oiaskoa. Eta hori zer da? Ba, oiaskoa da, oioaren zati bat. Eta hori da dago? Mm, ba, claro. Aito nabe zela? Mm. Eta, eta hor duan ez du gaito nah jaten? Horten zer da, <risa> hori zinagat! Los difuntos hau poder aprovechar! Horten zer da, hori zinagat! GANIMALISMO JAAA! GOR TATOFU Animalia Animal guztiak aska izan arte! Tatofus eta, bueno, esan bezala eskapren abesti honen e, ostean ementsagaitu zuen. Liderekin, e, gaurkoan, e, bueno, e, programa jarraitzen duzuen pertsona guztiek jakingo e, duzue, gure bigarren temporadako lehengo saioan ba, veganismoari buruz e, itzegiten e, bueno, aritu ginela, baina, e, bueno, esan behar adukat e, aurreko saioan e, veganismoari, itzegin, veganismoari buruz e, itzegin genun baina e, nutrizioaren e, aspektu hortatik hanpiskate joan da ez, gaurkoan e, ba, bueno, Ni da askoak eskatu dugunez, ba bueno, pixkat, eh veganismoan sartzeko ze pausoen berdian, ez gure egunerako bizitzan askotan, bai nutrizioa eta e, asko dakigulako, baina gero benetan, e, supermerkatura joatean edo benetan ja, e, ba bueno, e, pasatzeko pauso hori ematean, ba arazo ditugulako, ez? Ze salternatiba dauden eta e, pixkat e, guzti hori ezagutzeko Eta horretarako, bueno, hemen txedogu li da? Kaixo. Kaixo li da? Ezakit, ba, bueno, haipaturikoa, ez? Eh, zuk pixkat egunerako bizitzen, e, vegani, vegano izateko zer, pauso jarraitu behar diren, e, bueno, ribulo zitzen go, diguzu ez da? Bai, hori da. E, bueno, nik usteik garantitxua dela, ja, e, bene, vegano izango garela erabakitzen dugunean, e, bueno, oso garantitxua da, Bueno, gure ingurunean, ez dut esango laguntza eskatzea, baina bai bintzat, gure inguruneak e, jakitea, vegano egin garela, eta, bueno, biskatarra erroa du, baina askoetan den du, bera, pertsona moseksualek armariotiketatzen diraen bezala, bera, antzeko prozesu gada. Osa, gutxenak, gutxenak azuaz jendeari izaten vegano ezarela, batzuk hobeto hartzen dute, besta dutuko kerrago. Bueno, ez dago, arrazioi, son, ez dara, askotan erraizioa asko ez dira, oso errazionalak, ze vegano izateak ez du suposatzen inungo ondoriorik ez e, fizikoak ez behintzat, eta psikologikoak behi, baina no supositiboak. Hor doan, bueno, ba, garantitxoa dela pa oso hori ematea, eta, bueno, joatea esatea, gutxinez uregurtuko pertsonei, ba, ba, vegano egin guzarela. Eta, de bain ikustu dute, balin badago zuri ingurunean pertsonearen bat badakizuna ulortuko zaituena, horri ba, izatea teo galt pixka bat laguntzea ere bai, ez dago ezki, ez, ba, ba, aukarrenan ikustu momenturiko aukarren adirela beste jenden artean, oza, horrean, e, ba, san behar duzunean, eta nahiz eta gaur egun askoz ere normalizatu egon egun, hori indik den, kuadrei askotan e, hartzen da pixka bat e, broma bezala, seguntan hola aukadean kuadreia hori, hori balin balien badokatu, aliatu bat kuadreian, ba, ez dago bateria izki, pa, oso horien bateko, mm hori -hmm. lehenik eta behin. Gero ja, bigarron pausu bezala, ni guztu dute mentalizatu bar garela, eee... Bueno, benda bat eroriz egula begitateik, eta konturatu garela, ba, gure bizitzak zera gine daukan, planetan otan biziren animali guztiekiko, beste animali guztiekiko. Orduan, eee... Guztatu eduz guztatu, suposatzen du konstientean garela, eta suposatzen du ere bai, eee... Bueno, koherentzia maila minimo badune, balik badugu mantendu, ba, konstentzia hori bueno, ba, aurrera eramateko gure bizitanein behar duguna da, gehiago informatu. Ze orain arte suposatzen dut, ez balik mazinen ba Bueno, ba, ber, azkenean berdintzaizu, ez eh, de produktero, ziba, gona balin badago, erosten da, janaria, janaria denean, uh -huh. eta arropaletik, pospolita denean, erosten du, takitxo, ez dago inongo bueno, komplikazioa ez dakiten itza, baina, bueno, askotan ez ditu gozak jago planteatzen. Hementik aurrera e, pausubat gehiagoan behar da, dela konstientzia bat eta konsumitza hie egitea. Horrek suposatzen duena da, jakitea e, ze markak diren, e, bueno, daukaten tendentzia gehiago veganismuara, oda produktu vegano zentzu, dituzten e, produktu vegano gehiago, hori orokorrean. Eta gero, ka, beste kaso askotan ere bai, e, nahez eta marka konkretu batek, ez duki produktu vegano asko, badakita didez, badaitula didez gailetak, edo ditula, bar margarina, edo dagoela, esan nahi dut. Ba, pikoteatzen ju, markaz, marka, beste produktu konkretua gegoen, ezain beste marka, baizik produktua. Bai, ez dela enmarka batean zentratu barrikez, e, produktuak erauzteko. Ez, hori, anik uste dut, gehiago jakitea dela etiketak ondu irakurtzen, eta, bueno, asiera batean etiketak irakurtzen dira, bueno, jendasko entzatzen kodako, ez derroia, ez dut, etiketak irakurtzen, Ba, ziren, gauza guztiak bezala, igual zaia gauza guztiak, etiketak, e, ba, rotenumalean dutra txikiak ginegoten dira. Baina gero, denborarekin baina ez denbora asko pasata, eh? e, hilegate pasata gero, ja badakizu ze produktuak, e, etiketa begiratu gabe, ja badakizu sistema, ze produktuak diren behar notazentzuk ez. Eta zelantzagauko azunan, urduan begiratzen duzu etiketa. Orduan ez da, hanbestela inokalana. Lehenengo, lehenengo jabetak dira okorrenak, ze azkenan ez daztu behar, adaptazio fase bat dela, bai soziala, eta bai konsumorako oituren adaptazioa, bau da, bestera batera konsumitzen hasten zara, konstienteago zara zer egin zareta zerez, eta beraz, ba, erneago behar duzula. Baina, bueno, a beraz, dara, drama bat, eh? oza, supremekatu eraz eta, bueno, eta da, pixka bat, hasiera eh, batean etiketa begiratzea. Bueno, lehren gotaren, gomendagarria desatea, eh, web horri aletan, eh, internetan da duela, eh, link e, edo esteka desente e, honen inguruan azaltzen asalt, diren ze produktu diren veganoak edo eta dena horren jazerren da horrekin joan zaitezke supramerkatura edo zure herriko duen dara edo dena mm -hmm. delakora erostea eta e, hori bat duzu egin nahi dakazu den burarik bueno, bada beti e, etik eta begiratzea ez ustea engainatzen ez ustea eramaten paketeak e, aurrekaldean jartzen duenarekin baizeketa hartu eta beti osagaiak jartzen duen lekuan begiratzea. Kaso batzuetan badaude osagai batzuk e, eraizkutu batean egoten direnak o sea, batzuk dira oso nabarmenak agertzen denean adibidez eta eh dos jartzen gauza hartzen duena lacteo edo sneki hor garbi dago ba, e, behien, behiak edo beiak edo beste animali bateratik datorrela, ez? Ah, uh -huh. lacto lactoitza du, ez dakit, soja esnearekin edo eses lacto, lacto beti datorren mitik, <hum> -huh. bai. Eh, bestela zanai dut eta gero beste gauzatere bai oso garrantzitsua, ez ino ez fiatu e, ez bakarri pakete has besequeta E, marka horrek edo horrek egiten duen eh publizitateaz, osea eskotan no osoen gaina soilizetan da. Adibidez, eh para zait eta bueno, ya esperientzia, o sea, desde eta, ya, urte batzuk eta gero, ba, pasa izan zait igual, momentu horren batean ez dut margarina kontsumitzen iaia zer, baina igual noizbait egin bar izan dut zerbait eta erosia margarina eta jartzen du kanpoan 100% vegetal. Eta ez da 100% vegetal, zura gabil datzen duzu atzekaldean gaina ustut programaren ematen Esan izan dugula, margarinakien kontu zibiltzeko e-produktu uh gehienak -huh. euk izan dute e, surolak te duetzen zaiona Eur duen, e... Etiketa miretu eta ikusten duzu eta eh dagola esnaiki batena no? hala da posible hartza 100% vegetal. hori, o sea, A ver, es gara lako cojar y denuncio bajare, también la denuncio hartza malimo duzu, sekulako multa orgoitzieake. O sea, 100% vegetal da 100% vegetal. Esnaiki bat ez daiznio hisi izango vegetal. Eta hori etuketan e, ze hitzarekin, eh bueno, hori. Bari, eh ezatu duana hitza, suero lakteo, eh sólidos lácteos, proteínas lácteas, hori uh -huh. e, den agertzen denean. Hori da beti esne jatorria dauka, lakteo dauka beti esne jatorria. Naiz eta gero, osagai guzia soja izan, edo usagaina guzia izan beste osagai bat, suposatzen du, portzentai batean erabiltzen dela animalinatorietako produktu bat. Uhum. Gero, ere bai, e, beste kasu batean adibidez e, karrajenatoak karrajenatoak erabiltzen dira, e, di, bueno, dira bi doiru eta je, kontore dukitzeko, e? beste usagaiak dira normalak ezagutzen dituguna. Pa, jartzen denean, e, adibidez polvoroietan jartzen denean, daukala, este, manteka de cerdo, pues, badakigu, manteka de cerdo, ezerlea. Bai, ez? Osa, ez, da, ez dago uhum. ze askorik, horrekin, misterio askorik. Baina, badaude, produtoatuk ezagutzen ez ditugunak. Eta, ari beste produto ditakoa da, karra genatoa. Karra genatoa erabiltzen da, gauz dak, gelidifikatzeko, jela bihurtzeko. Osa, jela, eh, adibidez, gelatina, saltzen da gelatina. Uhum. Bai. Ba, gelatina hori egindago karra genatoarekin. Karra genatoa da, Animaliek eta guk, ben animali guztiek guk ere badaukagu, gure ez zurren barruan daukagun, eh, bueno, bat substanzia gel, bat, dena, mm -hmm. eta erabiltzen da, hori izan duan bezela, ba hartarako. Eskotan ere bai erabiltzen da sukaldaritzarako, esaten dute, sí, e, botatzen diozu gel eh estobarkatu, gelatina e, dira lamina batzuk zuko zela, erabiltzen gero dizen da sukaldaritzarako. Gausak mm -hmm. eiteko e, zehagoak, e, Lodiagoak edo saltxak. Baina, bueno, baiet denagatuz, animalean ez durren beharroan dagoen sustantzia batetatik datuz. Eta karrajenato hitzarekin ezagutzen da. Osa, erabiltzen da, e, osa jartzen du karrajenato. Osa gehietan karra bai, mm -hmm. karrajenato daukanean, askotan flanak dira, esan duan bezala gelatina eta oiedenak, e, bueno, produktu batzuk badaude karrajenatoarekin. Uh -huh. Iperaz, esbarcatu lidea. Eh, bueno, eh, vegetarien horren bat, oraindik dik vegano izatera pausua manestuen pertsona batek. Adibidez, eh, gazta tarta bat edo flanak edo txutxandetako gominolak edo. So hori ez jaz litzatekei vegetarien hori izango, es? Productu hori dara mazketelako. Ba, ba, bueno, da no? uh -huh. Es, hori hori kuriosu. Ez jen dara jenak ez daki, eta beste gantzen artean gazta ere ez da vegetarien hori. Ega ez veganoa. Vegetarien hori ez, koza ez du behar gazta egiteko erabiltzen dela Eh, erabiltzen dela, o sea, mm -hmm. kuajo abarkatu. Ojo. Eta kuajo hori dator eh, antxumearen estetik, o sea, antxumeakatzen da, estetik hartzeko substanzia hori eta gero erabiltzen da hori esnea kuajatzeko. Eta gero hortik egiteko hazta. Baia, bueno, hori da Baskota ba, vegetarian, betateruna nigiri izandena izango dotako anaiz eta bueno, hartzen dugu zapi bat begi aurrean, ba ez duguela koikusi nai, baina orola da. Bai, bai, gozi zadas. <laughs> <laughs> Eta, bueno, gero hori izan dugunaz, da, subermerkatura okaten garrenean, ba, da, piska txipa aldatzea. Eta, bueno, e, asiera batean, mentalizatzea, zaiago dengoza egulaz, gaude dituta, hainbeste figatzea produktuetan, eta hainbeste begiratzera osagaiak, uhum. baina behin oitura hori hartzen dugunean, ba... Asteko zure erresigoa ingengo zaigu urtik gaurrera, ez? Basiko goraia goitu ten ta badakigu ze produktuak diren veganak eta ez bakarrezto produktu diren vegana, baizik eta ze produktuak gustatzen zaizkigun. Ze naizte vegana izan ez du suposatzen gurtzuko zaizkigunik. Ja. Uh hori -huh. da bai produkt eh ere produktu konkretu batzuk ere estan ditugunean. Ba gustatzen zaizkigu produktu eta meneganikoki horra Ez gau begiratzen produktu gehiago horragoaz, horra goiaz, dakitu. Ba da ba, berdina, az, hartzen duzu sistema bat eta iznautamendu bat mekanikoak egiten duzuela, ez? zela pentsatzen zer erosi sucerro si verdad. Bai, si era coieta tan fiskoat orrela, pues, da arreta geia eguki berda, baina bueno. Bai. Da... Ez da on komplikatua. Bai, uh -huh. bakarrik ateratzen da hori. Bai, hori da likadura i dagokiero, supermerkatutan tan se tenei nahi naiz, eh? Quiero eh experimentatu produktuak edo ez. Eh, bueno, izan izan dugun bezala, eh produktu kosmetikoak animaletan zertatutadas daude oraindik. Naiz eta esan izan dugun bezala pasan asteko berrian, horren dela bi astetako programaren berrian, eh bueno, Hmm, ba, Garbikariak, txanmpuak, gortzetako pastak, e, eraguzitako produktoiek, animalitan frogatuak daude oraintik. Orain Lege batatera da uh -huh. non e, pas, datorren autotik aurrera ezin izango diren e, produkiek fro, animaln frogatu. Baina le kontatzen onua arena hemen anteaz kanponuaena komentatzen. E, zori txarrez produktoiek, Ez dira, zehi progatzari utziko presaioek erabaki dutelako bere kontzintza etikoagatik ez dutela frogatuko animaletan, baizik eta legeri dudak, legeri hortara behartzen dutenak. Orduan, nik proposatzen duela da nik uste duela. E, 2008-etako aurrera? Hegongo diren eh, produktu guztioek ez dira gluten free egongo, prinzipios, segutip, principios ta bai. tantu gutze badakigu enpresa multinazionalak askotarren gainatzen gaituztela. Bai, gainera kasuunekin gainatzea oso erreta da, laborategiak oso toki ezkututan egoten direlako. Bai. Beraz bai, horre harre harre eta harreta Orduan, eh, principios die egongo fragatuak, baina a ber, ni itzatzenu adibidez, proterengen volpeselako multinazional handinetakoa handen munduko multinazional handinetako bat batek ze eh sea astakeri eta asto marka <laughs> esan dituen e, komunikabideetan. komunikabidetan bestea beste esan izan du eh animaletan frogazten dutela eta animaletan frogazten jarraituko dutela baina hasena ditu Ya, bai, horretaz arregon da. Bai, arregon da, eta gainera, bai, ja, erronka abatu eta digu animalizte, izan ez benga. Badian bat dituzo eki berdinen ovarioak edo, edo barra bila, kartu eta guri aurre egin, ez? Uh -huh. Ba, nik abizorioz dutazten, eta nik oso agarri dauken, ez eta ez egon forogatu animalitan ez, da beraik nahi dutelako nahi izan. Baizek eta, bueno, lehiago bete gari badago lako. Orduan, nik proposatzen dugu da, gero bako egin dezala nahi duna. Emiama tamalautik aurrera saiatu herosta lehen frogatzen ez duten produktuak ere bai. Osalaet legedia baino lana dotik frogatzen ez dutenak egin zuten, ba egondu zelako edo egondu delako prezio sozial bat behartu diena ez frogatzera eta frogatzen ez dutenak legei baten gatik da behartu dietelako. Eta nigoio ez diru banko sortu. Eta eh bueno, etika edo inungo ba, legeri gabe animaldietan eh testatzea erabakiz duten, ez testatzea erabakiz duten Ba, enpresek ere, ez, suposatzen da, ba, bueno, etika gainontzeko bueno, gauzen gainenti jartzen dutela, asko gointzat, eta gainera ez, beraien langilei eta nik eman diezailek entratua eta piskatere horrelotu dagoela, ez du komentatzen zidean, hauek azkenean e, nuiz baita e, animalietan testatzeari utziko badiote dute, europatik eta lege baten ondoriz izango da, eta ez, beraiek ala e, uste dutelako eta gizarteak egin enpresioagatik presioagatik ez, mm. dut bai, nuiz berekin da usan da. Hora bueno, e, ingoz, 2000 eta malabarte, produktua jarraretzen dute animaletan testatuak. orduan gomendatzen dizuen gara da, e, web horre hausene dute, zea, e, animanaturalizek egin zuen bere graia noen de las demorazko ikarketa dat, jakiteko zuen produktuak testatuak, eta neko eguneratuak egiteko zerren da hori. Horduan, animanaturaliz.org, web horre aldean sartu, e, animaletan testatu da duen anima e, barkatuaren bai zerrenda begiratu, eta hasera baten zerranda horrekin joan marka duzu ezkoan Baina, gero, demora erekin nik usuko duzu, ez urreixa dela, eta konturatzen zara Esa daudela, multinazional handi batzuk, igual produktua, ez dazu, produktu ahogu bat estatuak Ez urreixa da, guelta batean diozu eta ikusten duzu multinazionalak egiten duen Taia, multinazionala badak izunen, ez daudela, produktu hori badak izut, automatikoak izin duzu erosi Ez duzu la erosi nahi, goikoten nahi diozulako Ezkean daube, gaur handi daude. Ja, por teenguemos Genkel, gero dago 3M, eh bueno, daude, baina, bueno, que ello da Eta azkenan, eh bueno, lista hori azkenean, kuriosoa e, da, eh geiagore biltzen dela. Ba, e, janariarekin eta horrelako gauzekin zerikusi astakaten produktuekin, adibidez, e, bueno, zuek bueno, bat edo gel bat edo, horrelako, bueno, Os me digo que supermerkatu el tema hor e, beti egongo da champunen bat edo jelen bat, e, atzean no testoan animales hartzen duna, ez? Adibidez, Bavaria bezalako enpresa oso mm handi -hmm. batek, denok ez duguna, ba horra ikastu mm -hmm. animaletan testaten eta e, li, batek, Lisone gainera gaitan da Gipuzkoan uh -huh. hori, e, a vai. ber, a ver, hemen a itundiren Eta gero kuriosoa da, ba adibidez, e, lista hortan dana gertzen da, baina e, denok eskuartean dugun e, big arrunt batek ba, horren ere, ba, animalien sufrimendua dakarrela ez, horrelako gauza dira kuriosenak, eta bai, fairia, eta bai bueno, horrelako gauza pila bat ez hmm, hori da bueno, hori da, esan dugu veganismoaren bigarren atala elikadura da bigarren atala bizarren atala da testatua er, dauen productuak irubarren atala da jazkera jazten ditugun jazkiak eta, bueno, hori hori bai, etiketa begiratzen jakitea da ez daukaztare, misterio ondirik yes. e, bueno, esan merra dago Onen atzean, bueno, ez dakitzen baterainoko oran ezgara ziko sakontzen, erabateko sakonketa egiten, baina, bueno, egia da <coughs> vegano, suposatzen duela, vegano itzak suposatzen duela ez bakarrik ez direla erabiltzen gizakek ez diren animaliak e, produktuik egiteko, baizik eta ez direla erabiltzen gizakek direnak ere ez, beraz, adibidez, adibidez jartzea herren. Mm -hmm. e, Plairanak batzuk, edo adidas batzuk, e, naiz eta imagina joldo zagun ezirela egin animalijatorreko produktuekin eh erabilideren pertsonak hori egiteko daude erabate esplotatuak beraz oso vegana ez da ze veganoak ez oso, da bakarri beste animalitas arduratzea gugu gutasarer arduratzen da beraz ez da oso koherentea holako adibisuetako produktu eta industria eh tagero bai dago beste goza bat er, oso garrantzitsua dena nikuz utzut eh dela bueno ni gainera ez orden dela den de Boras contra ez pentsa Eta da, ez, e, adibidez, zapaten kasuan, ba, askotan e, erostan dituzu zu produktuak, ose, atiketa begiratuz, daude, iru eulabe atiketan mota. Dela, e, rombotxo antzeko eta gertzen denean da, normalean tekstila. Gero dago, e, beste simbolo bat, dela, e, imaginatu zazue, nola erabiltzen diren behian azala, la bezala, de estela o erabiltzen marroqueta churía erabiltzendela bai. dato tan decorativo bezeta. Iekia. holako bai, bueno, mm. simbolantzekoa txikia, horreuxe iposatzen du dauela larrua erabiltzen dela. Bai, batez ere zapatietan. Ori, zapatietan. Uhum. Eta orduan, bisimolo ekin ja, badakigu, agertzen denean tekstila bakarrik, badakigu agert, agertzen zaizu normalean. E, goiko, oza, azaleko, oza, kanpokaldeko e, zapataren partea, zerrekin egina dagoen, agertzen da. Gero. Eta orduan agertzen zu den tekstila, oza, rompo bat, edo agertzen den den e, animalien larrua. Larru. Vale. Bai. Gero dago, beste eta alba jartzen duena, barruk zer daukan. Ja, o sea, eh zapateren barrukaldeak uh -huh. daukan eta horrera gartzen zaizu. Orduan bi simbolo of simple oiekia, quien está que edo bez. Orduan kontonarzu berda libe eh zapateriaren kanpo kaldea ze material esindatu hon eta baita barrukaldea ere? Ori da ez, pasatzen da kanpoko aldeak igual eh ba uh -huh. bai, dela. Mhm. gero barrukoan igual su lan ala baitzen dute eh Plantilla nerabitzen da dies larrua, ez da lenegoaldia hori hartatzen dela. Uh -huh. Edo alderantziz, pasa daiteke barrukoa, azuk ikusten duzu textilaren simboloa, avia textil. Gabo, textil da hor barrundi, kapotik larrua da. Sanai dut biak bageratu berdiela. Uh -huh. Etorren dago beste, oza, e, beste elementu bat, ba, bueno, nerezakoren dela ezan mora asko arte berria zena eta da, eh, dezagun sola eta zapataren horma itxasteko e, orduan erabiltzen dira kolak. Eta kola hoiek askotan dira animali jatorrikoak. Orduan, nahiz eta produktu bat izan begiratzen zuetik eta eta, begirat, eta ikusten duzu, ba, ez daela, la rubrik ez daukala, bakola posible da e, animali jatorrikoa izatea. Erabiltzen dituzte ustu testurrak hori gideko. Hor da nahiko komplikatu gara dago asuntua, zena dute, bueno, komplikatu zena dute ere bat ekoherentea izateko, a ber, horrekin no, o sea, ez zena dute zena nai, osea, nigoen ez dago pentsatu, ba, nola ez dakidan kontrolatzen, ba, dena la bluska dutakitxo ez, hori ez da, zena dut, bueno, a ber, e kolaren naz, kontrolatzeko, baina beste oso hori da kontrolatzeko, eroztan, mm -hmm. eroztan zarenean, Begiratu etiketa, mire nahezu ez da bat adendetan, ez eh? da zagoen pentsatu jomberdugula leku berezi bat ega, ez da gaur egun daude, e, playera zenbio veganoak, sementu ez dakizu askotan kola dauken edo ez, baina meintzat kanpukalde eta hori ba bai da veganoak. Uh Hor -huh. duan, hori da, eta kolarena e, bas, interneten ere badakit informazioz egola, eta daude marka konkretu batzuk esan behar gorri bai, gara ez direla, os dugu katuko, marka konkretu batzuk e, direnak, veganoak, Eta bueno, eh de agertzen dela vegano diola. Veganak suposatzen du ez dela erabiltzen. Eskolari, kola animalijatorrek kolarik. E, ez dela, o sea, produktua zapatagiteko ere ez eta fabrikatzeko osatzeko, o sea, sortzeko orduan, ez dela erabili pertsona espotatuak. Osa, ez dela nahi bezala, eba bidez da bezala bezala animalia guztiak Animalia guztiak yes? artin direla kontuan uh -huh. eta e, Era holistiko batean, edo era orokor batean Ez bakarrik, kosa uh -huh. konkretu batean Gerozateko veganismoak ez ditula Eta animalismoak ez ditula gizakiak defendatzen Hori da Hortuan, produktoik erozteko Da, ibez, badago, den bat izena aduna justo aki uh -huh. e, Karekin, justo aki Just, Justo aki.org.com nago seguro nola daen web horri aldea eta elkarrekin dena, eh? eta horra didez, e, Bilbona didez, dagoen da, tortera da dedikatzen dena esklusiboki. Ta, dituzte, Martin Santzeko zapatak, dituzte, bueno, oso forma politiko zapata datzuk e, inkargu zeskatzen direnak. Eta, claro, gareztia dira, salgatidira gareztiak, bueno, erabiltzen direlako oso materialenak, zez da, estu behar, e, bueno, nire lagomatek diuen bezala, guk uste genuen, moto, moto lastaketetan ibiltzen zirenak, Ba, erabiltzen ditutzen larruzko la, la la trajeak, eta ez da horrela erabiltzen dira material sintetiko batezko trajeak dira, nesgo no. horatzen oan izen ataz oso izen zera da, zekizertek, zekizertek, eta sintetikoa da ba, ezepa, produkto hori da, larrua, baina produkto kalitatea handiagoko produkto bat eta oso produktu garestia da horregatik Osea, ez duelako gura sartzen uzten oso malgua delako, Eh, gainera ba, egin forma, koloreak ere jarditzaiek Orduan, oso produktu ona denez, baneko garestia da. Eta dena honetan bidez produktu horreken egite dituz zapatak. Zapatak iraunkorrak eta veganoak. Internetetik ere hosi daiteke, hala ko produktu asko dago, batez ere erresuma, erresuma batuan, e, bueno, Europa mailan dezent egiten dira hauek produktuak. Ez aukera dagoela. E, bai, orain barkatu litekeitanaz bizina mitartean, bueno, sartu naiz hemen interneten. eta justo aqui. E, karekin seguido.es web horri aldean hemen, e, ba, bueno, e, kaltzado, vegano, bolxoak, kamixetak, zinturoiak, bueno, eguneroko bizitzan e, erabiltzen ditugun, bueno, e, behar guztia ditugu hemen, eta, e, bueno, duen da bilbotarra da, beraz, ba, ez dakit, e, bilbola gerturatzeko ere ez dagoen junguara zurik, edo bestela, e, internet bidez ere, e, ba, bueno, e, egin daitezke, justu aki es, web horri aldetik. Bai, eta esan behar dago, garestek izan da ere, ez dugu, oza, ez dugu gure buruan gainatu, Sumatela, samatale zerosek landitugu eh produktu garestiak eta gero iraun ja duten urte bete. Bai. Bueno, ba, produktu hauek O nada ukatena da eskuztegina da eskuzteginda daudenez, nahi uton daudenez, ba iraungorritasun gehiago daukate, beraz ekologikoagoak ere dira. Ez bakarrik e, veganoak dira, beraz ekologikoagoak ere badira. Mm -hmm. O da pena merezi duela invertitzea dirua hontan, ta sa tamenga, holako ez bat datu ditut, baina badakiz vegano izatatas gain, ba enezela dirua invertitzen, ze igual votadatzu claro. vale dute 120 €. A ver, ez di de 80 € baina 120 €, ba diru o dirua da, ez? Da, ita, matean... Ba beste eh, enpresa deu ematean baina ze matales erosi produktuak eta 80 ordaindu badividez, esatu zu joder, ¿estáse matira todos dute? Va, barkagatik ya orain dirutza bat bai. eta gero ordi e, urtebetira dute. Va, ba, bueno, va, ba, pixkat jartzea da, ez? Bai. hori uh -huh. bueno, zapaten inguruan. ikero gero, eh, gehien dutelako gehienez produktuak. Eh, quiero e, bueno, aldetik ba, Gaur egon nire asko daude. Osta matazen bajan daude daukan, gaur beretxean bere txan, kontrolatu gabe ere telasko zinturoiak, e, oranfume jarri zirena lehen ebila, matalazko ebila batekin. Eee, uh -huh, bai. bueno, zain nahi dut, zinturoiak arte nahi kaukera dago lehen bai, dut aukera, uste arazko batenik uh -huh. telasko bat lortzea edo no, beste no, material batekoak. E, adibidez ere bai badakit, e, mutilnazional, osta, adibidez, bazara talako Hola, Compresec, diru aurreztegatik, ez, vegano zategatik, baiz ere giru aurreztegatik, eskaintzen dituztela askotan, zapata, o sea, animalijatorriko zapatak ez direnak, eta direnak markatu. O sea, animalijatorria ez daukaten zapatak, hori da. Eta cinturoiak ere bai, ikusi standu ditut, Itxuraz, larrua ematen dutenak eta begiratzen zuenen etiketa ez da larrukoenak. Hori da. O sea, anekora asko dagola, o sea, da la bai. pizka bat uh -huh. konscientizatzea. Bai, da... jende askok, jende askori gustetzaio pizkat bueno, material horia ez da, adibidez, Itxurak, hori da itzura. Está justo aquí, bueno, denda naibiez oraintza ikusi dut Izugarrizko chupak eta bai. Bai, ez da ez da zertan animalismoa, ba bueno, pizkatel larru estetik horrekin aldendu ber, ez? Esta está gutxiago ere gainenik uh -huh. hori lagun bate badaukagu taldean, lagun bate Dai. nereak erosizituna Martin Santzeko batzuk eta oso polita dira, osa, bai, nik, nik bai, ikurrut osa, etz, eta behak ertzen duena ere hori kirstanak hori zaparra da eta ez asartzen euririk claro. eta hori dagoza da gozada, bat. Bai, Ementi zaleek eta biltzen duten materiala delako. Ementi eta... bai, e e zaleek eta moto, moto da bai, hibiltzen, diren, hmm. akata, hori behar, hibiltzen asko eta hori ez daztu behar ibiltzen diren askotan askoetan askoetan ez hibiltzen diren kanpoan, eta hori aiten ere entrenatzen dute, eta hori e horretarako sortuak izan ziren. Ordan hori, eta gero, beste atal bat askotan osa daukaguna eta oso garrantzitsua dena, nire usteetan gogoratzea, da, e, ezaztu lumak adibidez, edredoak eroztun ditugunean Dai. almodak eroztun ditugunean e, ba, belartakoak ere bai askotan lumek egiten dira, edo beste produktu asko lumekin direnean ezaztu jendasko seten du, larrueken betzak seten du, guai, ezke, bueno, larruak azkenean dira e, industria karnikoaren e, ondakin bat, eta hori ez da egia eta lumena berdinea pasatzen da o sea, nahi badugu gure buran gainatu ba, jaraitu ezak guen gainatzen, eh? baina ez nahi bote eee froga daude hori utela horrela. Hau da animaliak, osea, kasu honetan, antzarak eta ateak, azten dira, e, granjetan esklusiboki luma kentzeko. Sena dut, Luma joik ez dira, hilda dagoen, ja alena gotik hilda dagoen. Egoten so, gote, dira, azten animalioiek bereziki, gainera dituzte e, genetikoki edo Vai, goten dira selekzionatzen uhum. luma gehiago gaukitzeko eta gainera egiten dira, segulako ba, e, manipulazioak egiten dute, ba, luma gehiago kentzeko, gainera kentzen dizkete lumak bizirik daudela, gero gustan dute berriro azten eta berriro kentzen dizkete, eta bueno, kristoneko mina pasatzen dute, ba, ba, magin, tu, gorpuzeko hile guztiak banan manan kenduko balizkigu duk. Osa, bai, bai, bai. idea izango baliut gorpuz guzti, hama genatu ez buruan bakarri. Osa, sekunlako, sufrimen badabera dintzako. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, ba, luma horiek ari dezazok oso garrantzitsua piskat konstinti izatea. alternatibo pila daude hori ez duguaztu behar. Ba, dibidez. Etre du kasuan, pf, gaur egun, gehienak sentzatzen dira. Lumen hau gaino, sentzatzen dira, zalantzari gabe. Orduan, mesedez, konstinti izan eta lumazko gauzak ez erosi. Bela ertakoen kas Ez dut uste, nire bizitzalatuko denik, e, belarretako e, beke zer usteagatik, ez? Baina, ez mm -hmm, ba. bai. Eta, bueno, almohen kasuan ere bai, eta beste produktu batzuk ere badaude. Eta, zeak ere bai, forro polarrak ere batuta ukitzen dute. Osa, forro polerrak, plumi ere. Plumi, plumi, <laughs> hile zati dator. Bai, este. eta lide gaderatxo bat. Bai. E, askotan, bueno, orain jau da dator, baino, bueno, e, ba, bueno gabonetan, eta neguen erabiltzen diren, bueno, kazadora hundioiek, askotan, ba, kaputxaren iskin aldean duten Bueno, isacho moduko horiek askotan edo gileenetan ez izaten dira, e, sintetikoak ala benetazkoak edo gileenetan sintetikoak dira, gileenetan. Ez hmm? ez dute izango beti, baina gileenetan. Zergatie ikonbere egiteazkoa hartzeak sok pasatzen duela e kopresio egotzea. A ber, baina orain nor den da urte gutxi? Sori txarrez. Ne dio, orain arte lotu izan da, hilea daukan larrua, ez da, rru, o sea, la bai, daukan larruak. Bai. Lutu izan da beti ba, burgesiako jendearekin, lutu izan da adineko jendearekin eta orain hasi da berri domodan jartzen larrua gazten artean. Ba, adibidez, e, untxiaren hilrez egindako larrua adibidez, erabiltzen da asko. Eta hori, ere ba hori, mesez, konstenteak izan, produktu, ose, irakurri nunti da torren, eta jo, pentsatu nik dut, eske, ja, zena dut. Badago mito urbanoa dideona, ba, ezin garen abeganoak izan, eta hori kezurra doela, tamenean izan dugu askotan ez dela horrela, jende asko gaude hori zertzen duela. Ta badago jende asko, zet, oza, gutxinez, e, itxura gatik, oza, itxura hobetzeagatik erostea eroztea, produktu bat irutzaia, ez da gino da, oza, oza, ezin duzu presten ditu produktu horretaz, ezin duzu duzu beste bat, oza, ambiztaineko kapritxoa daukazu hori erosu behar duzul, lezen duzula, beste bat erduzik. Eta eskotan, jendeak ustean du, eh, duela, bueno, urtebete duela, e, artikulu bat zarari buruz, e, jende asko, niri bueno, basa zait behintzat, ba, jende asko esatea, edo eto, berak, etortzat, ez hau sintetikoa da, e, e, neska, hau e, sintetikoa da, eta azkenan, jendeak, e, pertsonek uste dute, bueno, txalek hori merkea tera zaielako zaran, Ba, hori ez dela untxi... Untxi, zizia ez? Bai, untxi... ez daiteke. Eh? Hori da. <laughs> Eta azkenean, e, aterazen artikulantan bintzat, e, oh. zara da, e, untxi gehien erabiltzen dituen... Bai, bai. Beraz, ez tira, egun eh, daugitamar euro gastatu bertsaleko batean Hori veganoa ez izateko Efectuamente, egun txeren larrua gainera neko merkea bai. Ez beste larru batzuk Orduan, pertera, la claro. ez uh -huh. zela Hortoan, e, peretera, betzen larru hori bai. tintatuz eta ere itxuraz berdinak eman Emateko ez dela egun txeren larrua Egun txeren larrua gainera, hombre, a, a ber Pixka bat, urertz, uh, ja zagutzen, uh, ikastan dezunean pixkatez berdin zen Garrem ikusten, da De, ikusten dezunean, daukan zeha hori Testura, e, e, Bai, oso joa behada eta oso leuna, hori ezin da lortu sintetikoen bitartez osta, osta, oso zaila da lortzen ta, bai. aintz osta, dut, lortu daiteke, baina hori lortzen zailatzen horren tekstiletiko horren zaila ez baina bueno, neko komplexuada prozesu hori oso, bueno, bastante garestia da oza, tekstila nesta sintetikoa izan garestia da, bestea baino osta, no, osta, bai, osta, oso bai, imitazio bai. txarrak direnean ba, garbi ikusten da, baina imitazioanak direnean ere, larruzko beroki imitazioka direnean Oye, ¿qué eres de Amarkea? O sea, os dan denean, mm, hmm. malo. Bai. bai bueno. eta, eta orain eh lider irutzen bazaizu, eh ya ja orain bai, ya ja praktikotasunean sartzeko, ba, nik eh hit sueldo batzuk e, botako izkizut vale? e, produktuen e, bueno, produktu desberniak eta zuk, esan e, laburki bazainden den horren e, e, alternatiba joanoa, vale? Bai. vale. Ba, le, nik eta behin eh eztia Naiz eta askoak ez uste, ez diare erleti dator eta beraz hori ez da produktu eba no? Bai, eta bueno, nahi duenak informatu internetu esartu baina eh, erlerek sekulako sufermentu aparatzen dute ezti di hori sorteko. Baina uh -huh. ez ez da guna ez ez da gai hori. Bueno, Eztiaren alternatibak. Ba, bueno, egitan, ze nahi dut, badago jendeaz sekulako atxikimendu daukena da produktu horiek eko. Ba, bai, ez, ez, ez, ez, ez, bueno, ez dago jende asko baina badago pertsona batzuk bai Bueno, e, benetan bi aukera daitezke ez? Ba, ez hartu nahi izatea e, zaporea uratzen zaigulako, edo ez hartu nahi izatea uste dugulako gure orasunan zakoan eta orasunan botzen digulako. Bueno, e, balinbada zaporeagatik, gaur egun daude e, produktu asko, eta diudanean asko dira asko, Ba, dividez, bat deitzen zaiona, aguamiel, ez dela estia, eh? aguamieletzen zaioa, esti, estiaren antza daukalako, eginda dago azukrarekin, eta eta uste dut, lorean polenarekin, ez nago oso segura nola egiten den, eta da produktuak osa hartzerakoan, oso antzekoa dena, aguamiel, deitzen zena, vale. gero ditugu siropeak, bueno, era guztetako siropeak, artze siropea, eee, a ber, txon, eh? gogeratu behar ditut, artze siropea, arrozan siropeare badago, hartuaren siropea, Eee... Eh, Lagun duazier Etze sirope gehiago, be? Mm. Aloeberarena ez daiz? Eze, aloeberena sirope bat Ez? Bueno, zan edut, siropeak gaur egun belerden dara bat Sirope pote bat erostean duzu agundia eta ere hauten duzu ez daik izan bat eta, eta, bueno, siropearekin... Baina beraz ozak, gure, gure eskurago ez? Eta, es? kapitzolikoak ez ziartzearen az, apoletik siropeako ez dira, dira animaliak ere gari hori produsitzeko Beraz, ez diaren alternatiba rexa gure eskura ez? Osurrexa, bai yeah. Mm -hmm. Gero, e, bueno, ez bakarrik belartanetan, nik ikusetan dut zupermekatutan ere bai, gero eta gehiago gainera, siropeak os, os asko zabaltzen ari dira mundu maila. Eta, bai, hori ikusetan dut ere bai, bai, hori ipermekatutan, olande lez demorazko gogo, erosin hon gaineaz, ez zin hon hon belartan dara, eta erosin hon eta ino gara gabe. Mm -hmm. e, eta gero, niko, bilatzen ari, ari balin bagara, ez diak e, ustez dituen, e, bueno, sendagarretasun sabia que mai propietariak bai bueno de vilatzen beste ba aukera batzu daobe adibidez eh estarrearekin badugu... badago o sea estarria badugu, adibidez ez du gastuber eh barachuria adibidez antibiótiko oso potentea dela eta bueno estarriko infekziorengabeen badukagu, barachuria lagunduko digola eh adibidez ere bai E, bueno, egu este, zait? E, eh, bueno, heribili dezakegu jengibre adidez, uh -huh. ere bai oso ona da. Bai. Eh, holako arazoi aurregiteko eh eta bueno, o sea, el producto, o sea, el Belardantan aurregiteko produktuak eta vegano dauenak badaude, o sea, ez dela gauza bat hola sustea. Uh -huh. Vale. Eh, bestaletik. Eh, hau ja nikuste zailago izango dela, arrautza Zaiagoa, bueno, a behar, arraultza. Arraultza, a behar, e, asieratik esango dugu, bueno, arraultza fregitua, nivelin badugu, ez daude alternatibak. O sea, arraultza fregitua, arraultza fregitua. Eta arraultza fregitu nahi duenak, <laughs> eta beganoi nahi duena, ba, imerko duena, zan, bueno, ahi, Zeputada, ezin kodugia gozan. Bon, Hori uh -huh. da, hartu barko duen erabakitako bat. Horaen, bai. argalutxera biltzen denean osa bezala beste elikagre e, batzuk egiteko, adibidez, bizkotxoak, adibidez, mayonesa egiteko, edo adibidez, tortila egiteko, edo olako bueno, produktuak egiteko, alternatiba daude. Adibidez, bizkotxoan kasuan, Hemen gainera eman izan ditugu, e, zeak, eta bueno, e, pastel gintzen egiteko, ez bakarrik zean, eh? Nei. Gaur gainera eman gu du urrez eta bat horren ningu e, bueno, kasu horretan erabiltzen da, este, arraultza, eta, bueno, egin berdu guen gauza bakarra da. Arraultza horik endu, ose, jartzen bali maritu lagu, arraultz, bale, lagu ez sartu. Eta ordez jartzen da, e, irin pixka bat gehiago, e, soja esena jartezak egu, Eta soja hasaik gaitundora likidoa hori bihurtu, arrontzek ematen diona. Eta gero legami pixka da geiago bota. Normalan legamia behar izaten du, ba astak et goialakadxo bat edo nada de ba, botaz gero, e, laguntzen dugu gehiagoa izatzen bizkotxo hori. Baina hori bakarrik eginda lortzen dugu bizkotxo Garri ba, Baita, eta textura eta bai, zahore eta Baina, bai, tzu ekiu yes. genuen bazkarian, ekiu genuen bizkotxo batzuk, bai, lagumateke garriz zituen, bizkotxo, mm -hmm. eta ez veganoak ziren, eta ez zen inor konturatu Eta ze horna dagoa bizkotxo, apaz, pues, veganoa bai, veganoa, eta bai, veganoa bai. Orduan hori, ez ez uste horren komplikatu da gaini, bizkotxo normala bezala arrautzaak egen du, legami pixka gageiago eta sojasne adibidez. dibidez, uh -huh. baina esnea garrotu esena, nahi zutena, bai Baina e, bai, esan kasuan Baina esan kasuan oso simplea Legaina eman izan dugu errazetan man E, arraultza gota berrean, sojasnea gota zen diogu, baina e, gogoratu azukrera bizan berduela eta niongo eurkoren tiri gabe, ez dela, veganesa, kasu honetan daitzen uh -huh. zailo, veganesa, Dai. gozoa eta eko zeigu, eta zeigu guztetuko. Ja. Orduan, gogoratu sojasnea izan berduela, utxik, hau da, sojaleak eta gura kitxo, zer gehiago. Sojasne hori, da, ekiloren olioa bikoitza sojasnearekiko. Dai. Proportzio horretan aite malen badugu, eta zehagatean, eh, ontzilu zehagatean motazkero. Dai. Ondoren, e, gota ezkero, e, zera, Ozpina, Dolimoia, eta ondo nastu ezkero mayonesaren prozesu berdainarekin, lortzen bai. dugu veganesa. Atzorera Manuela Bazkagira, eta zer inior konturatu, veganuazenik. Eta ez da, bai. propaganda egitegatik, baina oneri pertsonalki eta nire etxean ja, e, bueno, gura soka ez dira veganuak, eta ya mayonesa gure etxean ja utzi dugu, veganesa askoz ligero edako, eta, bueno, guri bintzat asko zo beto delako edo edako, ez? Bai. Hori da. Habetan bai. Vale, hori vegano e, kasuan. Eta gero, eh kasuan, adibidez, e, bueno, menesan menesan do gurebait tortila veganoen errezeta, eta erabil daiteke eh garbanzun irina edo bueno, no egg izeneko, no eg izeneko produkto bat e, dela egindakoa especifico ki veganoantzako, dela uh -huh. bueno, irindifineekin, diferentekin egindako produktu bat, eta uh -huh. senta kuajatzeko adibidez, eh edo bestela egiteko patata tortilak. Orduan, garbanzun irina erabili E, arra, arrautzaren ordez, ura botatzen, eta testura berdina lortuz. Orde, batzat egiten da, aparte egiten da, ura garbantzorinarekin, eta nasten dira diak, eta egiten da tortile bat. Habe, orde dena praktikaren bitartez. Osea, baina, ratzatak daude interneten ere, bai, bilatu, oso horrexeak dira. Eta, bueno, arraultzari, arraultzari dagaukionez, ba, bueno, nik uste direla, zera, handikapko milen artean hondienak. Bai, e, besta atletik, hau ez da gitarantzun nio dokozun, e, esnea? Esnea bai, puh, bueno, a ver, erantzuna, Lehengo erantsuna, esnea, e, gizarte hortzela bezala hartzea, ez da naturala, xa nai dut. Gure animali bakar hartzen duguna beste animali baten esnea. Ohurtu garela bai, erabatados. Eta jande asko daukalak estonen gantza da, kasegina daukalako ta kaseginakengantza da sortzen duelako, erabatados. Orduan, lagun badaukata adibez egunor hartzen zuena, eh esnearekin. Eta vegano editarak izun, eta zantzun, bueno, jazta. Aziko nahi zartzen, beste esne batze. Alternatibak dira, esne vegetalak izan, esne itzara biltzen da, e, bueno, da e, arrozarenak, almenderarenak, olua edoenarenak, benarenak, sojarenak, e, nik ikusizan dut, urrarenak ere. era eraguzteako esneak daude. Ja. Txufa esneare bai, hortxata deten Dai, zari, bena, uh -huh. bai, zara dut, asko daude. Bada hori jendea, hori hartzen hastan dela, eta inungara zure gabe. Zara dut, Aposiona ah, ya está a punto, de bear beste neseta ditu Badago beste pertsonak batzuk esnearen ere zapore aurretontzaiena. Orduan, hau da hautzaren kasuan bezela, o sea, chipea la que te va a Orduan, esneada tari utzen dio. Zuta, lagun honek adibidez saiatu izan ezun lortu. Orduan esantsun mira, pues ya, total hartzek osojasna etzedenag gustatzen, badut hartzen esnerik ezer esneada dakona takito, o sea, esojasnearekin ez es beia nesnarekin, zer bela kezu lortzen nahi zuena. Eta esan du amezela, o esneak o engantzatu ditentu, oza, dago, zientifikoki demostratua engantzaten duela, eh? oza, sea, ez da, nire paranoia bat, eh? <laughs> bai, bai. Kasegina daukalako eta beste produktu bat zu dituelako, e, txekorra gertu mantentzekora balitzan duena behiak. Orduan, egin behar da, esan engantzatu, esan esnea, ez es da, nire pizitzaren parte, takitxo suposatzen du gazta, suposatzen du produktu asko. Uh -huh. Eta, bueno, okay. nik ez dute zango ez denigo, agorra momentu bat zotan, jode, pizza bat ege, gaztari gabe, bueno, pozpitzak pues oso goxok egiten dira gaztari gabe bai, eta oso hona daudenak. Uh -huh. Eta pentsature, bai, gizarteak lortu dela, zaten du batekola iten du dezetz, bueno, ale, niretzako, bai. Eta ez aztu, gainera, Eh, hori, ingruinduzte lakteoan lortu duela, gizarte bezela, engantzatu egotea lakteo ehi eh? o sea, uh -huh. la naturala ez denean, ez azto ez dela naturala gizakek ez du inozezen erikartu, hori handela gutxi urte arte ez du inozean o sea, animalia bakarra gara beste estauka, animalia baten denean no? angozdu, ez uh -huh. angozdu, angozdu, angozdu, angozdu, angozdu, angozdu baina, bueno, hori das nearen kasua, gehiago gehiago, eh, arraia eta aragia Bueno, arra eta arraia, karraken hartuko ditugu, bueno, zaporeari dagokionez, eh arraiaren oso osantzeko, osea, eh daukan produktu bat algak dira. Itxaso, bai. e, bueno, ganbak, edo, mm -hmm. eumortan, eh, bueno, itsaso azkenarraia da bada zaporea. Arraiak, eh bueno, gambak edo nada dizuna hartu estakortan, eh. Eta algak ere hitzen balen baitugu egiten dugun produktu horri zaporea emateko, arraiaren zaporea ematen diegu. Nik askotan gainera Dai. Pasa izan, onelaz, oso gutxi, nire amake garen zituen hamburguesa batzuk eta sinintzen paro bat, eta dut, ama, hau behetan lagia? Eta bai, seguro? Eta bai, eta bai, eta bai bat, eta bai gatun nuen eta algak zituen like. Osa, amaiga amaia ama, ama, ama, bi urte dara matzat eta nire gainatu ninduen, osa, imaginatu, zimatera nio konduz egin da eh, alga ekin hori zapari hori ematen dute Dai. Eta proteinei dagokionez bai arrailean eta bai arakiaren kasuan Bi kasuetan e, alternatiba asko daude Besten artean, seitana da, jene asko hori gureten zaion produkto bat, e, kalitate altuko produktein dena eta egin da dagoena gariaren glutenarekin, hau da, zer jako dute hartu, muski. Uh -huh. Eta kasu horretan, e, bueno, testurantzeko dauka, itxureare bai, eta izanetek oso alternatiba gona, Tofua, seitana. da. Tofua nik uste dut, zeitan aragiaren alternatiba dut da. Aragiaren, dota, arai, bueno, bai, aragiaren ageiago, bai. Eta aragiaren nik uste dut gehiago dira, edela, egitea, eee... Zeak, naztu tofuarekin algak eta beste produktu batzuekin, eta lortu, bueno, testura antzeko batekin, eta zapore antzeko batekin. Baina, hori errazetago datu internetan ere uh -huh. badago desu. Eta, eragiaren kasuan, gero, tofu adibidez da produktu ditakoa, eta asire baten janara gustatzen. Jakin berda, kozinatzen. Bai, nagia da. Orduan tofuarekin gomendatzen dizuet aukera bat ematea. Jaiena zu, ja, tofu ze txarra dagoen. Eske tofuak Jaquin Berda, jakin berda Eta hortarako egin bartendersa receta honak bildatu eta jakin ondo kuxinatzen mea tofuak, eh, esan egiten dizuet ondo kuxinatu eskero lortu dizak da kristoneko errezetak. Hain ezak ezu hamburgesak tofuarekin. Hain ezak ezu eh marinatu, ezak goza pila bat eta osona daobe. dago oso da tofua. Eta gero, lehen dugun bezala daude, hamburgesak egin dizakezu guk egiten dugun bezala zezatzea tomasegunean, txistorra beganoa, dena dela, interneten sartu edo, nahi edatzen liburuteki batera joan edo lagun bat izkatu, rezeta, eta egitea. Osa, Daudela errezeta pila bat. Hamburgesak adibez, oso horrek dira egiten, o loma e, abena saekin egin izan, izan da itanduguela. Bai. Egin daiteke dilista ta Egin daitezke tofuarekin, egin daitezke eragusetako hamburgesak egin daitezke. Bai. Albondigak soja texturizatorekin egin daiteke. Soja texturizatua da beste bai. produktu bat erabiltzen da asko aragiaren partez. Jaizkit produktu asko hauek. Daia da pizka bai, bat dai. eta errrezetak bilatu eta ikusuko dute nola suenawaniko zabaltzen den ikaragarri eta seguru dagoela produktuen bak guretan zaizuela bat baten batez baio baina seguro besteazu baietz claro eta jendeak esaten duenean ez daugula zerjateko azkenean hori da gure gizartean e, bueno establezitua dagoen e, menuan ba, gauza gutxi ditu jateko egia da baina eske hori Horiaztu zertan e, gure bizaki baten menua izan beharrez, pixkate pizkat begirada zabaldu bai. eta ikusko duzu e, bueno hizkorazko izan zen bezala oso ondosaena claro e, jendea oinarritzen da eskez jetzen duzute oinarritzen da gu ikusten gaituelako maila sozial batean hau da, jendearen artean ikusten gaitu besteak bezela goetan gara leku berdinetara, eta hor ikusten du gurutzakos dagola zen bai horrek ez du hori gure realidad denik hori da gizarteekin posatzen digun realitatea ezta kugula bai. veganetzako oso gutxego gutxi da dela bai ez du supasatzen gure etxean hala jaten da Zoritxarrez zoritxa ez dago besta aukerarik, eta berran enten jamarritu, jamarritu gauzak Bai, eta azkenean, e, ba, be, begiraz, e, bizkat, bueno, ez dutzen direnak eta beraien dietan dietantrabak edo mugatzen dituztenak beraien dira, ez aragira eta bai, bai, arraiera mugatzen direnak bai, bai, bai, erabat, erabat, Eta bizkat, aben ikorizagaldu Eta, bizkat, aben ikorizagaldu Zarema, lekariren bat, eta edo pasta, edo dena delako, edo eta begarrenak beti mm -hmm. da, edo arraia, edo eragia Hori ez da limitatzea, jo, egun ez du Eta li da, hori izan da, ba, bueno, e, janariaren e, bueno, alternatibak zeintzuk izango lirateken, eta horain, e, experimentazioaren bueno, e, produktuak, osea, animaletan experimentatzen diren produktuei alternatibalean aipatu duzu bizkatez? Bai, izan diutatik eta begiratzea eta zerrendarekin joate askoan eta begiratzea, alternatiba asko daude, oza, lehen esan dugun bezala produktu bako izan, ez dago produktu bakar bat ere? Ez da kuana alternativa veganoa doan meridan ez dagoen eksperimentatua. Meridan uh -huh. ez dago bai, animal animalnaturalis.orgen sartu eta bertan balista oso zabal dago. Azizua, uh -huh. bai, bai da. bai. eta azkenik hau pixka bat ehontakeria da, baina bueno, jendeare konturatu da egin, e, ez dela vegano, bat, sezen plazara ara joten den bat, adibez, spektakuloetan alternativa egon <laughs> da itazkea. Alternativa? Ni gustod imaginazio erabiltzea, bat. Uh -huh. Eta zatea, bono, nik eguneroko eta zunean erakutsi didea eta txikitan e, era hau dagoela eta behartu naute, ola dibertitzera, ola ezin nautelako, ezkenean be, behartu egiten gaituzke, onartzera e, zehaga sokamoturra bat normala dela, onartzera astokarrera e, bat normala dela, edo onartzera sezioenketa bat normala dela. Orduan, eguk egin behar duguna da, esan, bono... <laughs> Nik hau ditu nahi, eta zer, e, ose, imaginazioa erabili, ze paratzen da gizartu, eta imaginazioa falta da hola, ose, zindu goitu bai. beste gauza sorto animali erigabe. Mm -hmm. Nik hori porpozatzen dut, imaginazio hori eman, eta bi era asko daude animalik erabili gabe. Adi, adibidez, animaliak, eh, behartzen diogun egitea guk egin ginez adibidez. ez o sea, a ver, eso es secreto en casual. I di frogen Bai, adibidez, si di frogen en casual, hay gizon joetan dira, arribat, eh, arras, o sea, eramanez, arrastaka, eta adibidez hori, ba, beraiek erabaki dute hor egoten. Ez bideak ez duakera, du aukeratu, baina pertsonaiek uh -huh. bai dira eta ta soriontxo gira, ba, bueno, aurrera. Bai bai. Idia eta biro. Hola, hola, no aurrera Baila. eta postuak egin horrekin? Uh -huh. Ondo irutze zail. Zu ez postu Bai, eh, uh -huh. ni ez zalea, baina zorra, ez dorratik, baizik eta beste galako baina badu bueno, aurrera. Bai. Hainbere girtuz erabiltzen, nere aldeti beintza ez dutu inengo kritikari jasoko, ¿sabes? Uh -huh. Bai, bai, bai. Eta bueno, eh fiskat eh alternativekin bukatzeko, bueno, e, aipatzea, e, labur laburrea aipatuko ditugu danak, eztia, eh xiropeak Bai, kasuan, eh, bueno, esan dugu e, garbanzturina tortillan kasuan, eh, kasuan igo irina e, sojasnaia geitu eta lerame igo, ere bai kopurua zer gehiago, esan e, da, gero, araia e, bai. eta arraia Oikasunetan, arraien kasuan alga zaporea, alga kematen uh -huh. duasko, oitxa zaporea bai. Bestela, proteina lortzeko, daukagu zeitan, daukagu tofua Hamburrezak egiteko, soja esturizatuarekin, uh -huh. tofua eta arrozarekin, arroz eta dilistak bueno, Eriaguztetako, emurreza bai. dute Gero esnerako, arroz esnea Esnearen kas, bai, izan ditu, esne e, guztioiek bai. Abena danak Eta, bueno, mentalizatzea esneez dela esnea izango inoiz gehiago Eta zer gehiago Eta bukateko ba hori, esperimentazio... ...experimentazenez bueno, kan produktuak. Mm. Eta horrek uh -huh. orre, joan supermerkatura eta gero ikasiko zuen oleagien. Eta ya mekanikoak egin gozuetan. Uh -huh. Jo, tatofu! Animalea Animal guztiak, azka izan arte! Eta bueno, basterik ez, 12 eh, dira ordu beteko programa daukagu eta honekin eh, amaitzen dugu astentako saioa. Eskerrik asko ldi gurekin izateagatik. Bai, eta errezeta horron gostarako ekarrean dituen e, zea pasta atzo, ez, orain pasaren astenak probatu genitun pasta batzuk oso goixoak zeudenak eta inor konturatuz denean eztere vegano direnak <laughs> eta hori horrongo baterako zuerko dugu. Ba, eregita zitzen gozu zure errezeta hori. Eta e, bueno, mente aurrera bai, e, ja hasi nagizuet e, ba bueno, az, bi astetik bain ja hementsa izango dituzuela. E, liderekin eta, bueno, esper beste pertsona berriekin ere bai. Eta, besterik ez, e, ba, odakizue, igandetan ezuzenean egoizeko amaiketan zintzelik iratitik, hemen gara, zuei, ba, puen, pixka bat, animalismuan murgiltzeko. Eta, besterik ez, eskerkasko gaur ere gurekin izateagatik eta urrengo astean ikusiko gara. Eskerkasko. Ale, aio, eskerkasko gaur ere Aio.